Jag eh, tänkte på Bibeln. Vi vet ju alla att, vad Bibeln är, eller hur? Eh, men men vad, vad, när vi läser Bibeln, vad handlar den om egentligen? Vad handlar den om? För eh, jag tänker, om man bara tittar på så alltså själva strukturen, själva texten och så vidare, då är det ju väldigt... Dels är det ju väldigt många olika författare. Det är många olika författare som har skrivits. Och själva berättelsen då, om man säger så, den, den handlar om tiden för skapelsen ända fram till år 100 efter Kristus, cirka. Om man inte ska ta med det profetiska som pekar på framtiden, men om vi håller oss till det mer jordnära, så att säga. Eh, och dessutom så skrevs den då under en period från eh, det är lite olika åsikter om när moseböckerna skrevs, men Många menar att det var runt år 1300 före Kristus. En del menar att jobs bok skrevs ännu tidigare. Och Johannes uppenbarhetsbok, uppenbarhetsboken då skrevs runt år 100 efter Kristus. Så, så det, ur, ur det perspektivet så finns det ju väldigt mycket o, alltså olikt innehåll, från, från skilda tider. Skilda författare och olika kulturer som har kommit och gått under den här perioden. Och Som om inte det var nog så är den uppdelad i olika typer av skrif alltså olika slags skrifter. Dels har vi de rent historiska delarna. Vi har berättelsen om Abraham, kung David och så vidare. Vi har Berättelsen om Jesus och just de här historiska skildringarna. Men så har vi också de här mer poetiska. Jag den. vi har ordspråksboken, vi har brev, vi har profetiska ord och så vidare. Det är en verklig mosaik, om man säger så. Väldigt många olika... Delar som tillsammans bildar en helhet. Och när, eh, Jag kommer att tänka på nu precis när vi satt och badar. Det, det, det är just det här ordet mosaik, och om du bara tittar på en färg här och en färg där, då kan det vara väldigt svårt att få grepp om vad helheten har för bild. Men då kommer jag att tänka på det här som Johannes fick uppleva på Patmos. Och det är det här att kom hit upp. Kom hit upp. För det är när vi kommer upp en nivå, när vi alltså när vi får en helig andes hjälp, när vi får en helig andes perspektiv, då kan vi se klart vad det är som vi får en helt, kan få en helt annan förståelse av Bibeln. Det handlar inte bara om historia. Det handlar inte bara om det och det och det. Men vad handlar Bibeln om då? Vad, vad, vad är syftet? Varför skrevs den? Vad, vad, vad är det för att vi, vi har Första Mosebok, Vi kan kolla i kapitel 1. Det står så här: I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Är syftet med eh, Bibeln att förklara oss för oss att Gud skapade himmel och jord? Är syftet att ge oss en, eh, kanske går lite långt, men en vetenskaplig. Förståelse på hur jorden blev till och så vidare. Är det syftet? Eller är själva syftet med Bibeln något mycket högre? Handlar det... Är syftet att lära oss ett bra sätt att leva? Är syftet att vi ska bli lära oss att leva på ett sätt som är... Ja, hederligt, leva på ett eh, hyggligt sätt och vara snälla mot varandra och ha lag och ordning och så vidare. Är det syftet? Vi kan läsa hur moseböckerna presenterar Guds lag till Israel. Och, eller är det syftet något helt annat? Det, det finns jättemycket... Ja, det finns jättemycket alternativ man kan presentera så här. Men... Och de här frågorna de tas upp. Det, det, det, det... Vi läste här i första Mosebok till exempel. Gud skapade himmel och jord, och det är sant. Det, det är sant. Och, och det frågasätter vi inte. Men jag tror ändå inte att det är själva poängen med Bibeln. Poängen med Bibeln är inte att säga att gud skapade himmel och jord för det för det, det, kan, det tror jag också att vi kan det, det kan vi om vi läser Romas brevet ett, att det finns en gud som skapade him, universum det, det, det är liksom skapelsen i sig själv är ett vittnesbörd om det ja Och ja, vi får lära oss i Bibeln en massa olika saker som sagt, vi kan, vi kan lära oss historia, vi kan lära oss eh, poesi, som är så, vishet, vad som är rättfärdigt, vad som är orättfärdigt, vi får lära oss om synd, vi får lära oss om att vi människor, och det är en växtig poäng, som vi får lära oss att vi människor är otillräckliga. Vi klarar inte av att nå målet på egen hand. Vi kan läsa om slavar och om kungar. Vi har till exempel Josef som blev såld som slav. Vi har hela det här hebreiska folket som var slavar i Egypten. Och sen har vi kungarna, vi har Saul, vi har David och så vidare. En hel rad med kungar. Och Alla brottades de med samma problem. De räckte inte till. De räckte inte till. De hade inte nog kraft i sig själva för att nå fram. De, hade inte, de var inte tillräckligt goda. De var inte. Det, det fanns inte det här. Det räckte inte på grund av den fördärvade naturen. Vi, vi läser om mäktiga världsriken. Vi har Egypten, vi har Syrien, Babylon, Persien. Grekland, som De exempel som återkommer i Bibeln. Och Vi läser om, som motsatsförhållanden om nomader. Vi läser om Abraham. Han vandrade hela sitt liv. Han ägde inte mer än en grav när han slutade sitt liv. Vi läser också om... Hans son Isaac och Jakob och så vidare. Mose, han var också i princip hela sitt liv på flykt från det att han fyllde 40 år. De blev aldrig någonting särskilt här i tiden, men det är personer som vi läser om i Bibeln. Och vad jag vill peka på, allt det här det är jätteintressant. Det är lärorikt och det är saker som på olika sätt kan bygga upp oss om vi tar till oss det på ett rätt sätt. Det är saker som på olika sätt kan berika våra liv, både andligt och ja, på olika sätt. Men, men det här är inte värt någonting om det inte vore för Biblens huvudperson. Och det är lite det som jag vill peka på här den här kvällen. För när vi läser i Bibeln, och kanske speciellt i Gamla testamentet innan, innan Jesus föds, så, så kan vi följa... Det, det finns jättemånga olika händelser, det, olika berättelser, olika sammanhang och så vidare. Som kan, Pol, kanske kan verka orelaterade till varandra. Det kanske kan verka men vad har det för betydelse egentligen? Och, och så vidare. Vi har, del, vi har bara för att nämna några exempel. Vi har Noa och världsvid flod. Det kan vi läsa om i första moseboken kapitel 6 och framåt. Om hur Människorna började föröka sig på jorden och så vidare och ondskan växer till och Gud bestämmer att nej, nu får det vara stopp. Vi kan läsa om Abraham, Lot. Vi, vi har Josef i Egypten. Vi har födelsen av ett helt folk. Från slaveri och genom öknen och in i det utlovade landet. Och sen har vi fortsatt berättelsen om vad domare, kungar och profeter, var och med sin uppgift. Men så är det här att de bär alla på ett löfte. Och det är det här löftet som vi kan läsa om, om besignelse till alla jordens folk. Om vi går till första moseboken, kapitel 3, så kan vi läsa, och, och där är en liten detalj som jag tycker är intressant, eh, som inte ska haka upp oss på nu, men det är en intressant detalj. För det står så här, efter syndafallet, då sa det Herren Gud till ormen, i vers 14,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 i Bibeln, om att Gud ska ställa saker till rätta. Och det intressanta tycker jag är att luftet ges inte till kvinnan eller till mannen, utan här, till, här tilltalar Gud ormen, just i det här avsnittet. Men det kan vi fundera på till någon annan gång. Uh, Sen kan vi följa genom hela Bibeln, som en röd tråd, hur det här löftet Det är det här löftet jag vill fokusera på. Det här luftet, det förs vidare. Vi, efter Adam och Eva, de fick sätt som förde vidare till sina ja, barn och så vidare. Så har vi Enoch och Metusalem och så vidare. Noah, han fick föra löftet vidare. Eh, in, eh, i den nya världen som kom efter floden. Och sen har vi Sem, Jag fick förra det luftet vidare genom, genom den eh, släkten så fördes sedan vidare till Abraham. Och det, det är intressant tycker jag eh, Adam han misslyckades. Han misslyckades med det här uppdrag han hade fått. Han skulle, det stod att han skulle vårda sig om. Edens lustgård. Han skulle våda sig där stod Livets träd, där stod kunskapens träd och det, det, det finns mycket beskrivningar om den här lustgården. Och jag tycker det är så intressant att se likheterna med den nya Jerusalem. Vi, ser hur, vi kan se hur Adam han misslyckades. Han föll han, i det som var hans uppdrag. Han skulle, han skulle vårda se om livets träd. Det var där det stod. Det var det, det, det, var det som var hans uppdrag. Och... Han misslyckades, men sen, sen hoppar vi fram ett antal tusen år så ser vi hur Jesus, alltså direkta avättling på ett sätt, löftet. Och han, och han, blir, han blir den här prästen, den här kungen som Adam skulle vara, som han misslyckades i. Men han blir dessutom offret för våra synder. Och det tycker jag är så stort. Så ser vi sen hur i Nya Jerusalem allting är upprättat. Men Noah fick som sagt bära luftet vidare in i den nya världen som kom efter floden. Efter Noah som kom sen så förde vidare till Abraham. Och sen följer berättelsen när vi har Juda, en av Jakobs tolv söner. Det blev, det blev inte Josef och inte hans söner eller Benjamin. Och man, man, där kan man ju tycka att Josef och Benjamin var ju de enda som inte hade varit direkt onda. Jude hade ju varit med och sålt Josef. Han hade ja, gjort allihanda onda saker i sitt liv. Med, medan Josef och Benjamin de var... Relativt oskyldiga kan man tycka, men ändå så ser vi hur löftet går vidare genom juda. Och eh, Ska vi se vart det var? Efter eh, Uttåget ur Egypten då, då tycker jag det när vi talar om röda trådar då läser vi om det röda snöret och vi ser hur den här sjökan Rahab, hedningen som egentligen inte hade någon arvedel i Guds folk någon arvedel i löftet men hur hon ändå får vara med och bära det här löftet vidare och sen ett antal år hundra år eller 80, Jag vet inte hur lång tid efter det så kommer den här Moabitiska rut och få bli ja, förmoder eller vad man säger till till kung David. Och, och det här luftet löftet som Säger ordet luft väldigt mycket här, men jag tänker på vad det här löftet innebär. Om vi går till Fesebrevet. Vi kan först läsa i kapitel 1, vers 9. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne att sammanfatta allt i himlen och på jorden. Då ska vi gå till vers, kapitel 2, vers 11. Jag tänker på just det här att både Rahav och Rut var hedningar. Så har vi det här ordet om den nedrivna skiljemuren. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var födda som hedningar och kallades oomskurna av de som kallas omskurna med den omskärelse som görs på kroppen av människohand. På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbundet med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Men nu genom Jesus, Kristus Jesus har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom kristig blod. Han är vår frid och han har gjort de två till ett och rivit skiljemuren, finskapen, i sin kropp. Har han satt lagen och kraft med dess bud för att sig själv göra dem båda till en enda ny människa och så skapa frid. Ja, vi kan stanna där. Ja, just det här, det här som Kristus gjorde han rev ner skiljemuren det, Nu det är inte längre jude och grek. Det är inte och det sträcker sig till och med bakåt i tiden. Till Rut. Till Rahab. De här som fick uppleva. Här Men. Jag nämnde om Abraham och så vidare. Men saken är den att. Det handlar om löftet. Det handlar inte om, alltså Bibeln, när vi talar om Bibeln och berättelsen. Det handlar inte om Abraham. Nu får ni förstå mig rätt här. Det handlar inte om Abraham. Det handlar inte om Isak. Det handlar inte om Jakob. Det handlar inte om eh, Mose. Bibeln handlar inte om Mose. Alltså det, de, de nämns. Det, de är en del av berättelsen, ja. Men själva Poängen med Bibeln är inte att presentera Mose. Det är inte ens att presentera kung David. Kung David är en jätteviktig person för väldigt många människor. Men berättelsen, alltså Poängen med att berätta om David, det var aldrig David själv. Uh, utan om vi, om vi läser det snabbt i Matteus 22:41 ska se vad jag... det är Jesus som Matteus 241. Medan fariseerna var samlade frågade Jesus dem Vad tänker ni om Messias? vem son är han? De svarade Davids. Då sa han till dem Hur kan då David genom anden kalla honom Herre? Och säga Herren sa det till min Herre, sätt dig på min högra sida till jag lagt dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom här, hur kan han då vara Davids son? Ingen kunde svara honom och så vidare. Här ja, prövar Jesus de skriftlärde. Men, men poängen här visar att den som skulle komma, alltså Davids son, alltså löftets sonen, det är om honom allting handlar. Det handlar inte om David utan om honom. Och... När Bibeln som beskriver allting som skett, alltså när den berättar allting vi läser i Bibeln, så är det med ett enda syfte, du visar på sonen. Det kan vi läsa om i Hebreerbrevet, kapitel 1 också. Det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 Och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan har han har fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Jag ska inte fortsätta läsa, men det här, de här kapitlen i början på Hebrer är helt fenomenala när man ska läsa om det här. Bibelns berättelse, vi går vidare, det handlar inte ens om Israel. Israel är inte, alltså, det är inte målet. Utan Israel, de var också en bärare av luftet. Bibeln centrala berättelse handlar inte ens om nationen Israel, utan det handlar om den välsignelse nationen var bärare av Jesus. Den välsignelse som idag dag når ut till hela världen genom missionsbefallningen. Ni får inte missförstå mig, för jag tror fortfarande att Gud använder både nationerna och Israel på väldigt speciella sätt i den här tiden. Gud har fortfarande en plan för Israel. Och så Men tänk på det, det som är alltings mål och mening, det är inte Israel. Det är inte något här på jorden. Det, det är Jesus. Ja. Jesus. Jesus. Jesus. Kan vi läsa också om i Romabrevet eh, står det där. Romabrevet 11:25. Just när vi talar om Israel. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet. Så att ni inte har för höga tankar om er själva. så har drabbat en del av Israel. Så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och där så hela Israel ska bli frälst. Som det står skrivet. Från Sion ska frälsaren komma. Och ta bort ogudaktigheten från Jakob. Och detta är mitt förbund med dem. När jag har tagit bort deras synder. När det gäller evangeliet är de fiender för er skull. Men när det gäller utkådelser. Kådelsen är de älskade för fädernas skull. För Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse. Så, så, så det finns ett löfte till Israel idag också. Men inte ens då så är Israel huvudpersonen. Det är Jesus. Och... Jag tar ett exempel till här. Det är Kejsar Augustus. Han var dåtidens absolut mäktigaste man. Och han bestämde sig för att han ville konsolidera sin makt. Han ville så att säga ha svart på vitt. Hur många undersåtar har jag? Hur, hur, hur mycket makt har jag egentligen? Så han bestämde sig för att nu ska vi. Och räkna. Nu ska vi räkna hur många, hur många har vi har här i Romariket. Och så läser vi i Lukas 2 om hur... Eh, Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Och så kan vi fortsätta läsa den här berättelsen som ledde fram till att sonen. Han som allmakt är given. Han som har allmakt, Han som är kungars kung, herrars herre. Han som är Gud själv. Hur han kom att födas enligt löftet. Och vi läser också i kolosserbrevet. Det blir väldigt mycket bläddrande fram och tillbaka. Men jag hoppas att ni överlever det. Kolosserbrevet är bara för att understryka hur... Vi kan läsa hela... Avsnittet är från vers, kapitel 1, vers 13. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons ryke. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild, förstfödd före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Tronförstar, för, herradömmen härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allt och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda. För, han, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig själv sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom på både jorden och i himlen. Också ni som en om var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar. Också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han ville föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom. Om ni verkligen står fasta och grundar i tron och inte låter det rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Amen, underbart ord. Så, historien. Om vi utgår från Bibelns perspektiv och historien, gamla testamentet och så vidare. Det handlar, det handlar om Jesus. Det som löftet. Jesus är löftet. Det present, alltså det närvarande i församlingens tidsålder, det handlar om Jesus. Jesus i och genom församlingen. Församlingen för vilka han är huvudet. Och framtiden, den handlar om Jesus. Jesus som allt i alla Gud, och Det står också att eh, Vi ska läsa det strax I första korinterbrevet 15, 8. Allt ska bli lagt under hans fötter Står det Israel ska också bli frälsta En dag som vi läste eh, Men det är Jesus Som är Och Vi läser det i första korinterbrevet 15, 8. och när allt blivit lagt under honom. Jesus. Ja, vi kan ta från vers 25. Han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter, som den sista fienden berövas stöden sin makt för att allt han lagt under hans fötter. För, för allt har han lagt under hans fötter. Men när det sägs att allt är lagt under honom. Gäller det självklart inte Gud som har lagt allt under Kristus. Och när allt har blivit lagt under honom. Då ska sonen själv underordnas i den som har lagt allt under honom. Så att Gud blir allt i alla. Och så tänkte jag bara avsluta med en vers i boken 1. Just det här. Bara för att ytterligare understryka. Hur. Jesus är allt alltså, Det är från vers 8 I kapitel 1 och det är Jesus som säger till Johannes Jag är A och O Säger Herren Gud Han som är och som var och som kommer Amen Avsluta där Och jag hoppas att ni Fick med något Och det är just det här att det är Jesus det handlar om. Amen. Tack Jesus, tack för din ord och din trofasthet, herre. Tack för allt du har gett oss, herre. Tack för de här lufterna, här. Tack för... tack för hopp, Herre. Tack för tron vi har fått, Herre. Tack för att du ska komma tillbaka snart också, Herre. Tack för församlingen, Herre. Tack för att du, Herre Jesus Kristus, har betalat med ditt eget blod, här Det pris som ingen människa kunde betala, Herre. Tack för tillträde till livets träd här. Tack för tillträde här till det allra heligaste, här. Tack för att du har öppnat vägen här. Du har öppnat vägen in i himmelen här. Du har, ja Jesus, du har gjort det möjligt här. Du har vunnit Tack, seger. Du har, jag är dig för din nåd. Tack Jesus. Amen. Amen.